Våren 2023. Flera barn sitter i säkerhetssalen misstänkta för grova brott. Soldater pratar de ju om att de är. Det kan vara 13-14-åringar. De har också kallat sig strikers. Och med striker, det är ju att de skjuter folk. Och snart blir det straffbart att rekrytera barn till kriminella gäng. De kommer aldrig att snacka och säga att jag blev rekryterad. Man golar inte. Så hur ska rekryteringen stoppas? Det här är liksom på en så mycket högre nivå än vad, vad vi har utbildning och kunskap om. Petri Krim om skolbarnen i gängkrigen och lärarnas frustration. Jag heter Marella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. Ja, nyligen så dömdes en pojke mot sitt nekande till sluten ungdomsvård i två år och sju månader för ett mord i Norsborg i Botkyrka våren 2022. Han var bara 15 år när han enligt domen sköt ihjäl en 19-åring mitt i bostadsområdet. Också en 22-åring och en 20-åring döms till livstidsfängelse för det här mordet. Och i april dömdes en annan pojke i Kristianstad för mord till två år och tio månaders sluten ungdomsvård. Han har erkänt att han som 16-åring sköt ihjäl en man med modifierad startpistol. Tre andra äldre killar frikändes från anstiftan och medhjälp till mordet. Och när straffrabatten slopades för 18-20-åringar så varnade ju många för att vi skulle få se yngre utförare. Och kanske är de här två domarna en effekt av den skärpta lagstiftningen, alltså att man nu faktiskt anlitar ännu yngre skyttare än tidigare. Ja att kriminaliteten krypit längre ner i åldrarna har vi ju pratat många gånger om här i Petrikrim och under våldsvågen i Stockholm sen årsskiftet har folk snackat om att de här barnen är barnsoldater i gängkrigen och att många som får i uppdrag att skjuta skarpt är så unga att de inte ens är straffmyndiga. Ja, för ett tag sedan så berättade vi om den rättegång som pågår i Stockholm och som rör tre av Rävens attacker mot dalen Det är ju skjutningen mot en dörr i fruängen för att markera mot en känd rappare, Det är skjutningen i Dalen mot en kille som slumpmässigt valdes ut som måltavla och ser är det mordplanerna i Skarpnäck. Gemensamt för de här brotten är, förutom att det är en gemensam organisatör, också att det är 14- och 15-åringar inblandade. Och i det avsnittet pratade vi med läraren Andreas som haft två av dem som elever. Och idag kommer vi få höra mer från Andreas. För vad kan egentligen en lärare göra när den märker att elever är på väg in i kriminalitet? Och vi kommer också att få höra två poliser berätta om hur rekryteringen till kriminella gäng går till i de områden som de jobbar. Så, vi börjar i en skolkorridor i Järva. Första gången vi mötte den ungdomen var det på en skola och vi hälsade och jag såg att han var väldigt nyfiken på polisen. Hela hans intresse var mest mot min grann som han själv sa och då tänkte jag så här, men det här kill var intressant så gick fram till honom och sa vad heter det sitt namn det var kul var bor du någonstans. Det här är Rissa Seido, områdespolis i Järva i nordvästra Stockholm. Hon har jobbat där i 17 år och minns tydligt den där pojken som gick i sjunde klass och hade stort intresse för hennes pistol. Kort tid efter hon mött honom i skolan så ser hon honom i andra stadsdelar i Järva, ofta med andra ungdomar runt omkring sig. Rissa Seido blir nyfiken. Jag, då att jag vill kolla hans närvaro, frånvaro, hur är han på skolan, vad han gör? Och det slog mig direkt att det är något som inte stämmer med den här killen. Hon skriver en orosanmälan till socialtjänsten baserat på sina iakttagelser. Det är så det började. Det är mitt första kontakten med den ungdomen som jag ser då direkt och hade en känsla av att den här killen kommer att bli nästa gängkriminell. Alltså det känns väldigt taskigt att ha den epiteten på honom. Men det var den känslan jag hade för att attityden, att han pratar har förändrat på så kort tid. Och skolan bekräftade det. Rissa säger då är orolig för att pojken håller på att dra sig in i kriminalitet. Och snart får hon sina farhågor besannade, säger hon. Rissa säger ser att pojken har dyrare kläder, han börjar tjäna egna pengar, bjuder andra tonåringar på mat. och Hon ser att han börjar bära skyddsväst och hon hör pojken prata glorifierande om kriminalitet. Han berättar om hur man kan tvätta pengar, hur man lätt kan tjäna pengar. Man säger inte att man ska sälja narkotik eller någonting. Man pratar mycket om gain, hur roligt det är. Både hon och skolan gör fler orosanmälningar. Föräldrarna är också oroliga. Och Rissa Sido beskriver samarbetet med dem som väldigt bra. De är med på alla möten med socialtjänsten. Men det är redan för sent. Han var redan inne, han var redan gentvättad. Rissa Seido är övertygad om att äldre kriminella lockat in den här killen i gänget. Jag tror inte han fick veta direkt att han ska gå i med ett gäng. Absolut inte. Utan jag tror att man ville ha med honom som en, du är en duktig bror. Du är en duktig kille som vill hjälpa oss. Vi hjälper dig. Så jag tror att det började med att man liksom fick ta med honom till olika saker. Han fick se saker. Han fick pengar. Han fick lunch. Han fick de här dyra kläderna. De trodde på det sättet att han få tjejer. Hon suckar uppgivet när hon pratar om hur det gick för honom sen- trots de här insatserna från socialtjänsten och de engagerade föräldrarna. För idag så sitter den här pojken inlåst på ett ja, för att Han har ju, ja, han har ju utfört en, en, ett rod. Han har ju skjutit åt någon som kanske sa brösta fyra och blir en hundra. Att locka med mat, pengar och ett sammanhang som Rissa Då menar att de äldre gjorde i det här fallet är vanliga sätt att locka in yngre, säger hon. Och Rissa Seydou tycker att det finns flera varningstecken att hålla utkik efter om man är orolig för att ett barn håller på att dras in i kriminalitet. Och här spelar skolan en viktig roll och det är inte bara om de bör hålla koll på. Vem då som går i sjön lämnar lektioner mitt under dag kommer att gå hur man... Hur den vill. Äter inte ens Vi har ju lite skämtsamt pratat om att är man egentligen bara lärare eller är man lite halvt anställd av socialtjänsten och någon halv typ av hobbypsykolog. För att det, det har varit betydligt mindre fokus på kunskapsinlärning och betydligt mer fokus på det sociala för de här eleverna. Läraren Andreas, som egentligen heter något annat, har förut jobbat på en skola i Haninge. Där han jobbat med eleverna i särskilda undervisningsgrupper, alltså små klasser på 6-10 elever. Och Andreas tycker att hans roll som lärare förändrats i takt med att kriminaliteten krupit allt längre ner i åldrarna. Det blir väldigt mycket mer av vårdnadshavarkontakter, väldigt mycket mer kontakter med socialtjänst, mycket mer möten man blir kallad på där man ska vara med som representant från, från skolan och kanske den som står närmast de här eleverna i skolan. Vi har ju hört Andreas förut i Petrikrim Krim i avsnittet om barnsoldaterna, serionätverket och räven. Andreas har ju haft två av de pojkar som misstänks för skjutningar i januari som sina elever. En född 2008 som vi kallar för Kebba och en 07 som vi kallar för Kian. Andreas har försökt stötta dem på olika sätt. Han har haft kontakt med deras föräldrar och han har även gjort flera orosanmälningar till socialtjänsten om dem. Och som alla elever han haft i de här småklasserna så har han försökt bygga upp en bra relation till dem så att han blir en vuxen att lita på helt enkelt. Han försöker förstå elevernas situation och försöker få dem intresserade av annat än stök och bus. Men ibland blir det för mycket stök i skolan. Vi har kunskapsinlärning som, som vårt huvuduppdrag eh, och vi behöver någonstans ställa ett krav för hur ordningen ska vara på skolan och ju mer man ställde krav ju längre ifrån kom man den här relationen man försökte bygga upp. Andreas före detta elev Kebba är ju den 14-åring som misstänks för att vara den som sköt mot dörren i fruängen i januari. Alltså den adressen dit en känd rappare har kopplingar till. Han omhändertogs enligt LVU efter det och har varit placerad på ett sishem. Advokaten Tove Rudin-Nickels är hans offentliga biträde. Han är en väldigt fin person eh, som också utav personal på Sissehemmet beskrivs som en artig väluppfostran. Han så att säga, är, lyssnar mycket på sina föräldrar. Han blev erbjuden snus till exempel där och då sa han men jag vet inte mina föräldrar. Eh, jag måste fråga mina föräldrar först och sådana här saker. Jag skulle beskriva honom som på Sissehemmet där han är boende nu en udda fågel. Och Kebba, han nekar till att han är skitten i fruängen och säger att han inte varit på platsen. Men att skolan inte fungerat för honom, det håller Tove Nickols med om. Och kollar man bakåt i tiden så har det kommit in flera orosanmälningar kring Kebba, både från skolan och polisen. Och han har också haft en kontaktperson från socialtjänsten och flera gånger har hans pappa själv sökt upp socialtjänsten. Det har varit kontaktpersoner som har uttryckt oro- och då har pappan velat gå till botten och, och, och ta reda på vad det är och sökt upp. Och han, han har ju sett till att han känner de personer som hans son umgås med. Tove Rudin Nichols bild är att pappan tycker att han har fått stöd- att dialogen med socialtjänsten har varit bra- fram tills dess att Kebba togs. Däremot så är han besviken på- den senare tiden då att han har känt sig att, att man har gått förbi honom- trots att det finns en bra dialog och att det, all forskning säger- att det bästa är att man kan samarbeta med familjen- och, och han är ju otroligt engagerad i sin son. Och det sätt som man har hört åklagaren till exempel uttala sig om- att det här är inga barn och man ska inte dalta med, med barn- så känner ju han, det är, det är hans barn. När skolan slutar, man sitter och tittar- de kommer också observera under rasten vem som är ungefär nollform ledare. Man plockar ut den direkt. Det här, det, här är, det här är professionella, det är inga barn som utför det här. De vet vad de är ute efter. Risa Seydou beskriver en utstuderad strategi där äldre kriminella hänger på skolgårdar för att nosa upp barn som de tycker passar sina syften. Ofta sådana som tar plats så är kompisgängens ledare. Och hon har flera exempel på hur det går till när de kriminella gängen rekryterar. Hon har sett de äldre kriminella vänta till skolan ska ta slut. Och hon har sett dem i centrum när de bjuder på mat. Och hon har sett att de spanar in de yngre sociala medier. Se vad ungdomarna lägger upp. Försöker liksom tagga den. Skriva till den. Kan vi mötas? Det är mycket på sociala medier. Och mycket på skolgården. Och mycket via kompisar också. Alltså om en gängmedlem har en lillebror som känner den. Kommer en lillebror berätta för någon. Det finns massa olika sätt. Det finns ingen klar det här är som man rekryterar. Det går till på olika sätt. Och de yngre följer också vad de äldre lägger upp. Flärsiga klockor kläder och bilar gör även att de yngre inleder kontakten för att de vill vara med och på så sätt bli kända, säger Rissa Sido. Det är ju coolt du. De kommer att göra sitt namn. Det är liksom liksom så Man vill ha ett namn istället. Man vill bli omskrivna i tidningar. Man vill liksom att folk ska prata om dem. De måste bli sedda och hörda. Enda sättet det är genom gänget. In i klassrummet ser också läraren Andreas tecknen på när någon håller på att dras in i ett gäng. Ett sådant tecken kan vara att eleven börjar vara borta mer från lektionerna. De lämnar inte gärna ifrån sin mobiltelefonen på lektionen. De kan helt plötsligt titta på någonting på sin mobil, resa sig upp och gå. Sen kan de vara borta två timmar och sen så kommer de tillbaka till skolan. Och det är ju en av de största varningsklockorna som vi i skolan har. Att då är det något som är väldigt konstigt. men när man frågar vart den har varit så får man inget ordentligt svar. Och det är ju en sån sak som gör att man drar väldigt mycket öron till sig liksom. Och så har jag ofta till när en elev plötsligt kommer till skolan i mycket dyrare kläder än tidigare. Det är ju när elever vi misstänker är på väg åt lite fel håll. När de eleverna som också då kanske kommer från de här socioekonomiskt svaga familjerna Helt plötsligt tycker upp på skolan med kläder som vi vet kostar flera tusen kronor. Och vi, vi vet att de här kläderna har inte din familj råd att köpa. Då drar ju våra misstankar direkt igång att det här är någonting som är lite konstigt. Det där är också något som polisen Rissa Sidow ser och tycker är en varningsklocka. När hon ser sånt så brukar hon undersöka om de nya kläderna verkligen är riktiga och inte kopier. Och hon tar kontakt med föräldrarna och frågar. Har du köpt de här och så vidare? Vad har han fått det ifrån? Har du sett att han har haft det här på sig? Är det du som har köpt det? Eller har han fått det? Fråga var han har fått den ifrån. Och sen ber jag föräldrarna kolla ännu mer om du upptäcker andra kläder eller fler andra kläder. Det kan sluta med att kanske föräldrarna har hittat vapen i rummet. Till slut. Så det, det är så jag börjar. Och så gör jag ett hembesök också på det. Andreas understryker att han aldrig känt sig rädd för någon av sina elever. Men han har ibland svårt att veta hur han ska hantera sånt här som lärare. Det här är liksom på en så mycket högre nivå än vad, vad vi har utbildning och kunskap om. Det finns liksom ingen utbildning för hur ska, vi, hur ska vi hantera det här, hur ska vi möta dem i vår vardag för någonstans är det ju så att vi är där i ett kunskapsuppdrag och vi ska ju jobba med, med våra saker men det är ju svårt också när man vet om sådana här att det sker sådana här runt omkring eleverna. Och just de där funderingarna är något som vi ofta får höra från lärare och andra som jobbar i skolor. Är det verkligen lärares uppdrag att förhindra kriminalitet och hur ska man egentligen göra det samtidigt som man har fullt upp med undervisningen? Och samtidigt så säger polisen att de behöver skolans hjälp för att bryta rekryteringen till kriminella gäng. Och de efterlyser ju ett bättre samarbete. Det håller Andreas med om. Målet ska ju inte vara att de ska bli tagna när de gör någonting utan målet ska ju handla om att de, de inte ska hamna där överhuvudtaget. Och då behöver ju skolan mer resurser av olika slag och det, jag tror inte bara att det behövs människor som är vana att arbeta med till exempel ungdomar som har hamnat i, i kriminalitet. Utan jag tror att det likväl kan behövas vuxna som kan eh, jobba och skapa en annan typ av meningsfull sysselsättning för eleverna. Polisen rissa sig då och håller med Andreas. Lärare fyller en viktig funktion när det kommer till att upptäcka elever i riskzon. Men de har ju många andra elever att undervisa och kan inte lägga hela sin arbetstid på att bara leta efter tecken, säger hon. Och oavsett om skolorna får mer resurser så tänker Andreas att det behövs bättre samarbete mellan både polis, socialtjänst och skola redan nu. Jobbar man nära de här eleverna så skulle man behöva få någon typ av... Utbildning och stöttning från dem som har, eh, kommer in med en annan infallsvinkel. Jag förstår att de inte kan dela med sig till oss av, av saker som, som de vet så. Men de kanske kan dela med sig av erfarenheter att eh, det vi vet om de här eleverna det, det gör att ni kanske ska bemöta dem så här och, och tänka på det här och lite sådana saker. Områdets polisen sig då och jobbar mycket med skolorna i Järva. Hon samarbetar med lärarna och rektorerna men ibland går hon dit bara för att äta lunch och skapa relationer med eleverna. De kan känna sig med den här polisen, känner igen. Det är bara för att vi ska du igenkända. Så vi är liksom inte farliga. Och på andra sidan Stockholm, i Jordbro, där flera av Andreas före detta elever kommer ifrån, så jobbar polisen Karl. Han heter egentligen något annat och vi har bytt ut hans röst. Och även honom känner ni igen från tidigare avsnitt av p Krim. Jag ser inte att det finns någon polisiär lösning på det. Vi kan ju släcka bränder, men det är inte så att vi kan lösa de stora problemen som finns i typ Jordbro. Karl har följt det kriminella seronetverkets framväxt i Jordbro. Seronetverket har gjort sig kända som utförare åt rävens nätverk Foxtrott i konflikterna med Bandidos och Dalernätverket. Många av dem som blivit seros utförare är väldigt unga och från Jordbro. Och polisen Karl har tänkt mycket på hur rekryteringen av barn till nätverket går till. I Seronätverkets fall så tror han att det kan ha att göra med att tonåringar träffar på killar som tillhör nätverket när de är ute. Till exempel och äter pizza. Och ja, vi vet att det finns en dokumentär som heter En pizza i Jordbro. De bor ju i samma område. Folk känner varandra och de här killarna i Seronätverket sitter inne på pizzerian hela dagarna. Och... Man ser dem om man bor där och man vet vilka de är. Och de här killarna ska vara lite flashiga och kanske bjuda på en pizza eller någonting. Då känner man sig säkert uppskattad som 13-åring och vill vara en del av det. Ja, mat alltså. Det är ju något som vi brukar återkomma till när vi pratar om rekrytering av yngre personer. Och det är något som gängen lockar med i Järva också. Och i just Järva har flera av de kriminella gängen rappare mer eller mindre knutna till sig. Rissa seido menar att musikvideorna där man visar upp pengar, kvinnor, narkotika, vapen och smycken blir ytterligare ett sätt att rekrytera kids till kriminalitet. Att de tror att de kommer få allt det där om de går med. Det pratar de om hela tiden när de ska prata. Har du sett den här senaste video? Har du sett vilken gang de har Men vi Har du sett det här? Man hör hur de pratar. Man hör att det här är intressant för dem. Rap har ju stor betydelse. Vi är människor. Alltså vi är lätt påverkade. Deras hjärnan börjar jobba, jobba, jobba, jobba. Ah, så här ska det vara. Och så får de till sig. Så här ska det vara. Och ett ord som har blivit populärt när man pratar om gängdåden som utförs av barn är ordet barnsoldater. Men det är inte ett ord som varken Rissa eller Karl själva brukar använda eller höra. Soldater pratar de ju om att de är. Det kan vara 13-14-åringar. Men jag tror inte att de benämner sig själva som barnsoldater. De har också kallat sig strikers. Det har jag sett på Instagram och sånt. Och med striker, det är ju att de skjuter folk- Carl tycker också att det han tydligare ser nu det är att det snarare är barn som söker sig till nätverken än att nätverken själva värvar dem. Jag tror att det är en kultur. Att det är coolt att vara någon. Man får respekt genom att man skjutit någon. Man får respekt för att man har ställt upp och gjort grejer åt de äldre killarna. Det är klart det är barn som är ytterst ytterst unga. Men jag har inte sett speciellt mycket tvång utan det är mer att de fångar upp dem och påverkar dem och erbjuder dem ganska mycket eller ger dem rätt mycket pengar. Men inte speciellt mycket pengar för ett mord och sånt. Och det där är ju också en bild som vi känner igen. Ytterst få av de kriminella som vi pratat med och som dragits in i kriminalitet som tonåringar menar att de blivit aktivt rekryterade. Och det här ser man ju också exempel på i förundersökningar. Till exempel ser man att en av 14-åringarna som misstänks för brott under våldsvågen i Stockholm- själv bad om att få vara med vid en skjutning. Han ville tjäna pengar som man skulle ha till att gå på bio och käka med sina vänner för. Och den här drivkraften att tjäna pengar och bli någon- den tror Carl bidrar till att det nu finns så många unga utförare. Det är ganska många som är villiga och har relativt högt våldskapital- och det verkar vara en grej och vara en sån där hundra gubbe som ställer upp, skjuter folk hejvilt och sånt. Jag tror också att det är för att tjäna pengar på andra sätt. Rissa Seydou menar att det absolut finns de som självmant går med i gängen. Men hon ser också de som tvingas till det. Hotar dem och säger att du måste göra det här, du, du ska vara med. Jag pratar med en ungdom som säger jag vill inte jag inte vill hamna i det här. Jag har ingenting med det här att göra. Jag vet inte varför jag blir indrag. Så du förstår att han är orolig, han är indrag, han kan inte se ut. Han blev bara indragen för att de här var hans kompisar som han växte upp med. Och så blev han indragen. Då måste han välja sida. Han fattar ingenting. Han kunde hälsa på båda sidorna och plötsligt måste han välja sida. I rättegången som nu pågår om våldsvågen i Stockholm så menar åklagarna att Kian, Kebba och de andra tonåringarna rekryterats av Ceronätverket som utförare åt Foxtrott i kriget med Dalen. Men hur den här rekryteringen i praktiken har gått till, det kan inte åklagarna svara på. Och den här bilden av att tonåringarna rekryterats som utförare, den håller inte Kians advokat Vissal Abdalla med om min klient förnekar ju brott. Men rent generellt sett kan jag ju säga det att det är klart att det vill nog ingen att man ska göra att en, en äldre person ska rekrytera en yngre för att begå de här brotten. Men min klient förnekar ju att han ska ha blivit rekryterad i det här sammanhanget. Inte heller Kebbas advokat Tova Rudin eller hans familj håller med om att Kebba skulle rekryterats. Hon kallar påståendena kraftigt överdrivna. Jag tycker det är ganska hårt av åklagaren och gå ut med det, dels mot bakgrund av det som har framkommit i utredningen och sen det här är ju ett barn, att prata så om en person som faktiskt förnekar det och som har andra vuxna människor omkring sig som säger att det här stämmer inte jag tycker att man ska vara försiktig med vad man går ut med det är ett barn och hon menar att det ibland framställs som att typ alla kids i förorten är kriminella och tror att åklagarnas bild påverkas av att Kebba är från Jordbro. Det här är ju ett problemområde. Så är det. Det är ju fakta. Men att bara bo i ett problemområde gör det inte kriminell. Och här menar ju familjen att det är, det är överdrivet, absolut, att det kan ha varit småsaker men inte att han har allierats eller blivit rekryterad av någon, någon, något kriminellt gäng, nej. På lång sikt har jag sagt Mendores envishet de senaste fem åren att vi måste få stopp på tillströmningen för det är fler som nyrekryteras av de här gängen än, än de som vi kan inkapacitera. Så att det är otroligt viktigt att ungdomarna ser någon annan framtid. Det är socialtjänst, i skolor och de som inte kan inrätta sig måste de omhändertas. Nu skjuter de på gator och tåg. De har skarpladdade vapen, de har hanggranater och rör sig i olika miljöer där det finns risk att utomstående kan skadas. Ja, Sådär lät det när rikspolischefen Anders Thornberg hade pressträff i januari. Att stoppa nyrekryteringen till gängen har varit en ständigt aktuell fråga under de senaste åren. Och just det här behovet av att alla, alltså socialtjänsten, skolan och polisen måste hjälpas åt det är något som rikspolischefen upprepat många gånger. I Järva där polisen Rissa Seido jobbar har man sedan några år tillbaka just ett sådant tätare samarbete med socialtjänsten. Numera sitter två socialsekreterare i polishuset i Rinkeby. Och när polisen känner oro kan de säga det direkt till SOS. Varannan vecka har de gemensamma avstämningsmöten där de går igenom listorna med ungdomar som polisen känner oro för. Och enligt P4 Stockholm tar ärenden som förut kunde ta veckor. –för socialtjänsten nu ibland bara några timmar eller dagar. Risa Seydou tycker att det här funkar bra. De där socialtjänsten har verkligen jobbat i häcken av sig. Vårt engagerade svarar på telefon i årtid, på kvällar, nätter. Man ser engagemang och de har haft uppbackning från chefen– –att jobba på det här sättet, jobba med det här, göra det här. och Det har gett väldigt stort resultat. Och det vill liksom, vi behöver inte mejla liksom varandra, vi kan springa och prata med varandra. Och det här sättet att arbeta ska nu införas på fler håll i Stockholm. Men det finns fler saker som Rissa Sejdo tycker behöver förändras för att samarbetet med socialtjänsten ska funka bättre. Som att ta bort all sekretess mellan skola, socialtjänsten och polisen. Och det här är något som även regeringen vill se. Så här sa justitieministern Moderaten Gunnar Strömmer när han var med i SVTs 30 minuter tidigare i år. Så att de här tre nyckelaktörerna kan dela information med varandra för att fånga unga på glid innan det är för sent att få en samlad systemkraft mellan skola, socialtjänst och rättsstat. Regeringen vill också ställa högre krav på föräldrar och att socialtjänsten ska kunna sätta in tvingande åtgärder tidigare. En annan väldigt viktig mönsterbrytande åtgärd är att socialtjänsten ska få möjlighet att sätta en insats mot barn även mot föräldrarnas så att säga, vilja i yngre åldrar än 15 år. Marisa Seydos bild är att de flesta föräldrar som hon möter faktiskt vill ha hjälp men att socialtjänsten måste bli bättre på att förklara hur deras insatser faktiskt går till eller vad till exempel en vårdplan är. De vill ha hjälp, men de vet inte hur. Och vilken hjälp som finns. Det finns ingen tydlig för förklaring. Flera nya lagar för att försöka komma åt gängkriminaliteten börjar gälla den första juli i år. Och till exempel skärps straffen för bland annat narkotikabrott och olaga tvång. Och bland de här lagarna så finns det också att det blir straffbart att rekrytera personer under 18 år, alltså barn, till kriminalitet. Ett förslag som även Socialdemokraterna hade under valrörelsen. Och det innebär att den som till exempel anlitar, betalar eller instruerar ett barn kan dömas för brottet involverande av en underårig brottslighet. Och det här ska gälla även om den som gjort något sånt inte haft uppsåt men varit så kallat ouppmärksam. Straffet kan bli upp till fyra års fängelse. Och i rättegången om de tre dåden under våldsvågen i Stockholm där seronätverket misstänkt misstänks ha hittat unga utförare och träven så finns det en 20-åring som är åtalad i alla tre fallen. Han har vi kallat för Mosa och genom signalsattar ska han enligt åklagarna gett instruktioner till pojkarna om hur och var de ska skjuta. Ja, hade den här nya lagen funnits förut då hade kanske Mosa även blivit åtalad för involverande av en underårig brottslighet. Men just den lagen tror inte Rissa sig att kommer spela någon roll alls, även om hon förstår tanken bakom den. Vem är det som ska vara ansvarig? Är det polisen som ska bevisa att den här har rekryterat ungdomar? Eller är det vid rättegången vi kommer att få veta det? Eller hur? För det finns olika aspekter, för man rekryteras först ju. Är det då vi ska anmäla den personen har rekryterat den? För att ungdomarna har erkänt, men då gör de aldrig. De kommer aldrig att snacka och säga att jag blev rekryterad. Så där kan det bli väldigt svårt. Hon tror helt enkelt inte att någon kommer säga att den blivit rekryterad av någon annan. Man gular inte. Gular har inte kompisar för du ser ju själv hur det blir. Att familjen blir indragna i det här. Att man hotar familjen, man hotar vänner, man, man spränger hos familjen. Och i tidavtalet, alltså den politik som regeringen och Sverigedemokraterna gemensamt kommit överens om, så vill man att straffmyndighetsåldern ska sänkas från 15 år. Det ska nu utredas. Och justitieminister Gunnar Strömmer, han tror att den i framtiden kommer ligga på mellan 12 och 15 år. Gunnar Strömer menar att det är viktigt att ge polisen större befogenheter mot yngre misstänkta- eftersom rättsstaten är byggd efter ett annat samhälle än det vi ser idag- och att straffmyndighetsåldern ställer till det. Så här sa han i 30 minuter. Om polisen stannar i en bil där det finns 13-14-åringar med automatkabiner och sprängämnen- som har varit fallet här under de här månaderna under, i början av året- så får polisen inte ta en mobiltelefon och tömma den på information om du inte har fyllt 15. Och straffrabatten för personer mellan 15 och 18 år, den ska också ses över. Och bland de nya lagarna så finns det också att det ska bli lättare för åklagare att väcka så kallad bevistalan mot de som inte nu är straffmyndiga. Tillbaks till 14-årige kebba, som är misstänkt för att ha skjutit mot en lägenhetsdörr i vintras. Åklagaren Lisa Dos Santos menar att det finns olika bevis mot honom, och har efter socialtjänstens önskemål planerat att väcka så kallad bevistalan mot honom. Det här är en ung individ som beväpnar sig med att matvapen skjuter in i folks hem. Vi bedömer att själva utförande, vid tillfället var det under 15 år. Kan man inte väcka något åtal mot dem? Sen fanns det en plan att väcka en så kallad bevistalan vilket man kan göra mot personer under 15 år för allvarligt brott och då är det bara fråga om att reda ut skuldfrågan eller fastställa den. Men eftersom Kebba rymde från det sysselsättning han var placerad på strax innan åtalet kom så väcktes inte bevistalan som planerat. Kebba hittades av polis och är idag placerad på ett annat sysselsättning. Och när vi spelar in det här så har inte någon bevistalan kommit in. Än. Men Lisa Dos Santos, hon tycker inte att systemet idag kan hantera barn som misstänks för den här typen av brott. Det är extremt grova våldsbrott som begås av väldigt unga personer. Det är så allvarligt och samhället har ju uppenbarligen inte täckning för att hantera så här unga, grovt kriminella. Systemet är inte byggt för det och det är ett stort bekymmer. Att straffmyndighetsåldern idag ligger på 15 år är ju för att forskning visar att barn inte har samma utvecklade konsekvenstänk som vuxna. För hjärnan är ju inte helt färdigutvecklad förrän man är sig sådär 20 år. Men bevistalan gör att personer som är under 15 år ändå kan ställa sin rätta vid allvarlig brottslighet. Vid den här så kallade bevistalan så går rättegången till ungefär som vanligt och domstolen tar ställning till om barnet har begått brottet eller inte. Men något straff, det döms inte ut. Men det är väldigt ovanligt att bevistalan väcks. Siffror från åklagarmyndigheten som vi på Petri Krim fått fram visar att det hänt i genomsnitt ungefär en gång per år i Sverige. Och senast det hände var 2021. Och det här vill regeringen också ändra på. En lagändring som nyligen klubbades börjar gälla den första juli i år. Och den ska göra det enklare för åklagaren själv att kunna väcka bevistalan mot någon som är under 15 år. Idag får det bara väckas bevistalan om socialtjänsten, socialstyrelsen eller en misstänktes föräldrar begär det. Lagändringen innebär att åklagaren själv ska kunna besluta om att väcka bevistalan om en person misstänks för ett brott som kan ge minst fem års fängelse. Alltså de allvarligaste brotten som till exempel mord, mordförsök, grov våldtäkt med mera. Ja, att det bara väcks bevistalan ungefär en gång per år, det är det som regeringen tycker är för lite. De menar att det är viktigt för hela samhället att allvarliga brott utreds, oavsett hur ung man är. Och att det ger SOS och andra aktörer bättre möjligheter att ta till kraftiga åtgärder som kan få stopp på barnets brottslighet. Sen så handlar det också om att den som utsatts för brottet kan få en sorts upprättelse. Men Kebbas advokat Tove Rudin Nikols hon ser problem med att regeringen vill göra det lättare att väcka bevisstalan. Men jag tror att man ska vara försiktiga med den här typen av som jag säger populistiska ändringar. Vi har ett system där det är väldigt ovanligt med, med bevistalen, eftersom att man inte är straffmyndig när man är under 15 år. Och det här betyder ju att man nu helt plötsligt ska dra in barn i rättssalarna som, som jag tror kan vara oerhört skadligt ur barnperspektivet ett sätt. Tove Rudin Nikols menar att barn inte förstår vad det faktiskt kan få för konsekvenser att prata i en utredning och menar att det kan bli farligt för barn om det blir fler fall av bevistalen. Alltså att man blir hotad, att ens familj blir hotad och så vidare. Man är inte så mogen att man vet vad det innebär. Man har inte sånt konsekvens Tänk, att man förstår vad det innebär. Att man pratar med myndigheter. Man kan lätt tro att man sitter och pratar med en kurator fast man sitter i ett polisförhör. Alltså man har inte den erfarenheten när man är så, så pass ung- och när åklagaren höll sin slutplädering i rättegången om skottlossningen i Enskededalen- så yrkade hon på två år och fyra månader sluten ungdomsvård för 15-åriga Kian. Han misstänks ju för att ha jagat och skjutit sju skott- mot en person som inte hade något alls med kriminalitet att göra. Andreas, som jag har varit lärare för bland annat Kian- och andra för detta elever från Jobro som nu misstänks för grova brott- under våldsvården i Stockholm, har följt rättegången. Det som vi ändå någonstans kan ha gemensamt vi som har jobbat med dem är att vi har ju aldrig känt någon rädsla för vi har ju någonstans varit en, en positiv bild för de här eleverna. Vi har ändå försökt att se dem, vi har, varit, vi har stått upp för dem när kanske andra som inte jobbar med de eleverna men som arbetar på skolan gärna drar dem alla över en kam och tänker att nu är det den här och den här som har stökat. Och som många andra har han blivit förvånad över hur många unga som nu används som utförare i gängkonflikter. För oss blir det liksom jättekonstigt när, när det går så här långt. För vi har ju, för oss är de här ändå våra elever som vi har en relation till. Och den här delen som de har varit med om utanför skolan, den, den är ändå långt bort för oss. Vi ser ju fortfarande våra elever liksom. Du har lyssnat på Petri Krim om skolbarnen i gängkrigen och lärarnas frustration. Producent var Kina reporter Johanna Ladborn och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips av oss som sånt du vill att vi ska ta upp i programmet på Petrikrim.sverisradio.se eller på 073 461 2915 och samma nummer gäller på signal. Och så kan du ju följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi p Krimpodden. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.